Kemi nderjën të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam Me shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijes vetare, moralit Ve nëse do Allah subhanu wa ta'ala do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësit së ti Më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu më nëstajinu m وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يezëndëror vazhdojmë na me dersën ton që ka të bëjë me kushtet e fjalës la ilaha illallah siç kemi thënë për fjalën la ilaha illallah ka kushtet e veta pa të cilat s'ka mundsi apo nuk do të bëndobi fjala la ilaha illallah nëse nuk i ke plotësuar ato kushte ndonët është patjetër që besimtari ti plotson këto kushte, të tiet besimtari me këtë, këtë fjalë me të cilën e dëshmon. Kemi folur për kushten e fundit, ajo ka qenë dituria, sa të flasim se për kushteve të fjalës la ilaha illallah është që kjo fjalë të thuhet me sidq dhe ikhlas. Nëse nuk e ka kët kusht, s'ka mundësi të ka njeriu besimtar, ashi bën dobi kjo fjalë la ilaha illallah. E çka do të thotë me thonë me sidq, do të thonë me ikhlas, me sidq, sidqu ash që qendërta e, e gënjeshtras. Do të thon ti më çein besnik apo i vërtet në këtë fjalë të cën e thua dhe e dyta të jetë me ikhlas. E çka do të thotë të më kon ikhlas? Më kon me ikhlas do të të jetë vetë për Allahun subhanahu wa taala. Mos të jetë çelëm tjetër pas kësaj fjale. Me këtë fjalë, nëse e kuptojmë këtë na bën shumë dot çështja të tjetë qarta. Argument për këtë Ash-Sholahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, argument se kjo është kusht për mua pranuar këtë fjalë dëshmish, mua pranuar këtë fjalë la ilaha illallah, Ash-Sholahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahu Allahu 'ala nar. Kusht ska dikush i cili e thot këtë fjalë, la ilaha illallah, dhe se do dh të -dh nuk ata dhuruar tjetër përveç Allah subhanahu wa taala dhe se Muhammedi është i dërguar i Allahut, si të kan me sidq, në më than pa arena, paganiëser i vërtet në këtë fjalë, besnik në këtë fjalë, nga zemra e tij vetëm sa Allah subhanahu wa taala e ban haram zëroru jahannem. Apo e shënim se këtë kusht që po i përmendem, po vimi me një rregull të cën para se të më fillu me kushtet e fjalës la ilallah, ka thënë ajo se për me fol rreth kësaj fjale, se kujt i bën dobi ka fjalë dhe kujt nuk i bën dobi, do të mbledh gjithë fa hadithe tocela apo tekstet të cilat flasin rreth kësaj fiale. Tashina që sa po herë po përmendin fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dikun pejgamberi ka përmenditur diturin, dikun ka përmendur sidqin, dikun ka përmendur ihlasin, domethënë kush kush i thot këtit me kjo dikun ka përmendur yakinin e cila do ta përmendin, do të thot këtit këto do të më mbledh me, me kuptues se çfarë ka për qëllim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kush e thot këty janë xhennat. E kur ti mbledh me këto tekstet, na bëhet të qartë se nuk çin ka kjo fjalë vetëm fjalë e cila del prej gozës dhe kush e thot më një herë hen jannat jo jo do thot ka kushte e ku ti mbledhni ato kushta atë na dal me kuptimin ndryshe i kësaj fjale sallallahu alejhi dhe na dal shesh reina Abu ganies ra'tirra te cilet mendojn apo pretendojn se vetem me fjalen la ilallah pa athonq ta me klas pa athonq ta me sifr pa athonq ta me bindje pa athonq ta me dituri pa athonq me qevas se kafon si fjal ndoshte edhe to bohay garra tallja me kët fjalë la ilallah ki ko mosi me hin jannet kurse si apo fjala e pejgamberit sallallahu alejhi abshiru wa bashiru Minwaraikum Ju përgëzaj dhe përgëzani ata që janë pas ju Ennehu men shahida en la ilaha illa Allah Se kush dëshman se nuk ka të dhuru arti e të pravecë Allahu subhanu wa ta'la Sa diqan biha i besnik Besnik nda i kësaj thjala Dekha lë gjanna Hyn gjannat Këtë këtë dy hadite që ka na i përmejdem Na i kush dëzajnë Fjanë la ilaha illa Allah që tjetë me sëdk Këptimi i kondërt i hadithet kosht socialen la ilaha illa allah, dhe nuk kosh sadik, nuk kosh besnik me kët fjalë. Nuk kosh i vërtetë ndaj kësaj fjale. Ës gënjeshtar me kët fjalë dhe ajo është gënjeshtar ndaj kësaj fjale, s'ka me muslim me konxhën. Domthon nuk i bën dobi fjala la ilaha illa allah nëse nuk e ka me sidkan zgazëim rëdi. Nuk ka besnikëri me kët fjalë se ne na është të e thon. Siç thot qi allah subhanahu wa ta'ala domethon prefja kushteve tjera qe permenden bashk me kete c'ke hin edhe i flasi ti jet per allah subhanahu wa ta'ala that allah men kani rajuli qa rbe Kush dëshiron kush prason takimin e Zotit vet, fel ya'mal 'amalan salihan. Let vepron vepra të mira, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dhe mos tia dhurant tjetër kan ibadet për veç Allahun subhanahu wa ta'ala. Donthat mos ja bën ibadetin tjetër kujt për veç Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa koka e ibadetit është tauhidi, fjala la ilaha illa Allah. Kjo është koka e tauhidit, do të thotë e para e parësend, i, i cili kërkon ikhlas. Do të thotë mos më bëj shirkh Allahu subhanahu wa taala çka është ikhlosi. Do të thotë të bësh veprën krejt Allahu subhanahu wa taala, por Allahun vësh zallah ibadeti, i, i cili asht ibadet duhet më u drejtuar Allahu subhanahu wa taala as kujt tjetër. Kjo është ikhlosi. Do të thotë mos më i drejtuat tjetër kujt ibadetën përveç Allahu subhanahu wa taala, ndërsa koka e ibadeteve është kjo fjalë la ilaha illa allah. Nëse ajo kushton tjetër kujt të nuk e ke thon këtë fjalë për Allahun subhanahu, komunsi diqosh më kusht të tjetër kujt kam mundsi di kosht e thot fjalen la ilaha illa allah por si e façsi apo por ndonjë interes për shejmo një mushrik don me hi me shpionum për muslimanë hin mesin e muslimanëve apo munafiq pretendojnë se si musliman thot la ilaha illa allah mirpo aq xhlasin kët fjalën e tij nuk ka ihlas do thot kjo fjalë na bën ne vetë mundor se ka mundsi me ekzistojë munafika te mesin e muslimanëve hipokrita celët pretendojnë fjalën la ilaha illa allah nuk janë për muslimanëve sikur ta hekim na kët kosht dhe ti thoj muslimanëve se nuk ka kush kosht me pas ihlasin fjalën la ilaha illa allah çka bëhet Atheri musliman, i çdo musliman e bëjmë edhe kët munafika të cilat në Islam nuk janë munafika. Vjen për ngasrëm e përgjornesim atë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe atë që ka kom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta në mënyrë direkte apo në mënyrë indirekte kemi përgjornesur atë që ka Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka akuzuar. Do thot, mos më i bë ibadete të tërkuit përveç, domethënë mos më akustoi ibadeten të tërkuit përveç Allahut apo bashkë me Allahun të bëj ibadet me bëdh tjetërkën. Do thot mos me pas qëllim tjetër get fjalë. Do thot E para funde e cila kërkan përveç i padrejtë të tjera, kjo fjale kërkon atë ihlasin, do të bëhet për Allahun subhanuhu teala, që kjo fjalë të jetë në rregull. Të kjo fjalmë të bëdobi, do të më pas kët sutkën, edhe më pas ihlasin, do të thotë më bëj për Allahun subhanuhu teala, për më thon për Allah. Andaj ulemat kanë thënë edhe në surratul mulk ai tefsirin, domethën tietar, dhe ulemat e tefsirit, komentatorët e Kuranit, kanë fokus në fjalën Allah li yabluakum e yukum ahsanu amalat. Ayatin e 2 të surrës Mulk, se Allah subhanuhu teala ka kriju jetën edhe iken për njerëzit në këtë botë, por më shikues se kush nga ju do të vepron vepra të mira. Kjo është provim prej Allahut subhanahu wa taala, ai ka dhënë jetën edhe vdekjen e ka kriju. Ço të dija janë krijesa prej krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Në këtë botë don të thotë ekzistojnë, ndërsa në, në botën tjetër vdes vdekja, don të thotë mbytet, humbet kjo krijesë, vdes me ka kriju, vdekja vdes. Allah subhanahu wa taala e hë kit krijesë. Mirpo bon, në këtë botë ka jetë edhe ka vdekje. Ço të dija janë krijesa, Allah subhanahu wa taala e ka kriju për mi sprovu njerëzit në këtë botë se kush prej njerëzve do të vepron vepra të mira. Ulema xhat komentimin këtij ajeti, se çfarë ka për të llojme Allah subhanahu wa taala këtë ajet, më shikoj se kush nga ju vepron për at mirë. Të cilat janë ato veprat e mira? Ka për qëllim kanë thonë Allahu subhanahu wa taala për qëllim e shikoj se kush po vepron veprat të cilat Allahu i ka urdhëruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thot vepran veprat e sakta, ndërsa vepra e saktës është ajo që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thot kjo është veprë e saktë. Dhe dyta, e dytë, për më çein vepra e mira, duhet të mëkon për Allahun subhanahu wa taala, me pas ihlas. Do të thot kurtako ihlasi, do të namë para te e krijuar, e shikoj kush po vepron vepra të mira, do të thot veprat të cilat janë sakta. Në Kur'an do zonat dhe ç'i pejgamberi sa si veprua dhe ç'i kan me ikhlas, i bojn vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Donë të thot, kur veprat e thjeshta, kur një vepër prej veprave të mira në besimtari ashtu e veprua, kërkon nga ajo vepër që mu pranohet Allahu subhanahu ikhlasin. Ku mbet fjalë ana ila Allahumma ta'selan ashko me tecelen ti don të hinj në xhennet. Ku mbet këno se s'ka ikhlas. A kon mund si kjo vojal pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Dhe njeriu t'logarit besimtar, nëse nat në fjal nuk ka ikhlas, nëse at fjal nuk e ka thon për Allahus Allahun, po ka pas kësajt që ndoni fitim të cilin të kësaj botë të dëshiran me fitu Së ndonjërë shpeshë hertë shi të dini Allahot Për me fitu e pasurik së i botë Ose me fitu dë një interes kësaj botë Në të të të edhe këtë fjallë në e në Allah Nëse thuhët për ndonjë interes të jetër Jo për Allahun subhanu e talë Jo për me kërku kënasi në Allahot Jo për me kërku e gjennetën a Allahot subhanu e talë Kjo fjallë nuk i van dobi Nuk janë urdhru njerëzit për diska tjetër Illa li a abudullaha Vetëm se ma adhuru Allahun subhanu atala Mukhlisina Do të dukja bo i badetin vetëm Allahut së pa askuj tjetër mukhlis mos me porzi dikan ibadet me Allahun subhanu ve taala saka mos dikosh se që se ban hiç ibadet Allahun e ban dikan tjetër mi po dikosh edhe shumica e njerëzve janë kështu domethënë njerëz që ekzistojnë në tokë janë shumica siç ka thonë Allahu subhanu ve taala dhe nuk beson shumica prej njerëzve në mu vetëm se duke bë shirk nuat do të thotë shumica njerëzve në tokë janë mushrik përveç se besojnë Allahun besojnë dikan tjetër përveç Allahu subhanu ve taala apo përveç se Allahu ti aqojtoj ja ibadetin i bëjnë diku tjetër përveç Allahu ibadet domethënë mos mi bë ibadet ku ta bësh ibadetin tjetër be ikhlas Së vetëm për Allahun subhanu wa ta'la Ndërsa i badeti ma ilart është kja fjala Koka e të uhidit pa të cilën nuk pranohet As një loj i badeti nëse besimtari nuk e ja ka kja kja të uhid Dëshmina Allahun subhanu wa ta'la dhe për inga në belin Mukhlesin e le huddin Dukja kushtu Allahut subhanu wa ta'la Dinin me ikhlas Kjet i badetet kjet fejen me pas për Allahun subhanu wa ta'la Në të atë as një vej për prej vej prave nuk pranohet të Allahun nëse s'ka ikhlas. Nëse nuk bëndë për Allahun subhanu wa ta la. Nëse ka dhe në qëllëm tjetër njëriju Pas asajna e vej për nuk është e veprume Dhe e para vej për e cilën nuk ju pranojt Njërit është fjallë e la e la nëse nuk ju ka për Allahun subhanu wa ta la. Nëse nuk ju ka për Allahun subhanu wa ta kë këfjale, Nuk ju pranojt pa e është prej hipokritve munafikan Nëse delë për e kësajna Nëse nuk ju këpëleson këtë kushtin, sëtkin edhe i khlasin A i person ai person, ashi po kret ashi munafik nuk quj besimtar edhe pse nga jashtë njerëzit e shohin se si besimtar, mirë po nuk është besimtar për shkak se pas pas asaj fjalës të cilën e ka thonë nuk ka dëshiruar. Për shkak se mu munafikat në Medinë, këto në la ilahe illallah kur e kanë thonë, nuk e kanë thonë se kanë dashkët fjalë. Jo se kanë thënë me s'të këjo, se kanë pasi klasit të fjalë. Po muslimanët janë konfort të fortë në Medinë. S'kan guxuar me pranon islamin edhe me ka xukufrin pastaj. Për shkak se musliman të fortë ishin dënuar e çka as dosh Për me mbrojt interesin e vetë, me mbrojt pasurin e vetë, me mbrojt atën e që e kanë pasë në derin e vetë, një mundu me thonë këtë fjallë më kalëzusi musliman para muslimanve që me mbrojt gjakim dhe pasurin e tyra. Për shak se lufta këndër mëshëriqve është e obligushma dhe nëse ata nuk dorzohem, do në të të batë lufta obligim dhe i tyra nëse nuk i placuin kushtet të cilat së shteme joni aktuar mi përmenë, Në that obligohet varet halal gjokë i tyre. Ata për mëmbrojt njëherë janë tregu muslimanin. Pastaj kanë dashur me dal për idhinit. E s'kan pas mosisi se me dal për idhinet se nëse del për idhinet kërkohet pendimi për ai ti, por ndryshe mbyitet çka mosisi me tu. E për mëmbrojt pasurinë e tyre dhe gjokën e tyre, është dashur me thon këtë fjalë para muslimanëve me, me kalluzut që janë musliman. Të mëshpëtu sa muslimanë që janë konfort. Në that, nuk kanë pas ikhlas, nuk kanë pas për çellëm Allah subhanahu wa ta'ala pas kësaj fjale. A daja Allah subhanu edhe këte janë prej njerëzbet të cilat dhe të janë në shkallën mëtë uldë, mëtë poqëtor në gjahannem Allah subhanu edhe të gëtë inën lë mënafiqinë fë i dërkë lë asfëli minë në nari O lën të gjitha lehu nësira Se mënafiqët janë vëjnë në mëtë uldët në gjahannem Nga zërri O lën të gjitha lehu nësira A që dhe të gjitha të jyrën dhe në ndihmë taqë Ska kush ndihmon Si sotë Allahu subhanu wa ta'ala Wada Allahu l-munafikina wa l-munafikat Allahu ka premtu munafikav dhe munafikava Wa l-kuffara dhe kafira Nara, jahannem Dhe në tatë munafikat Qështë të dipart janë në kafira Mi po munafika janë atatë cilat të pretendojnë Nga jashtë e të regojnë islamin Ndërsa e fshehin kufrin në zemrat e tyro Ndërsa kafirat janë atatë cilat e të regojnë kufrin e kanë Në zemrat dhe jashtë e të regojnë Kemi thonë a me herë që mos të përzijen temat, mos të këmendon di kushtë se tash pëse thash monafikat e tregojnë nga jashtë islamin, se kjo dënë thotë se ata e musliman nga jashtë. Kemi thonë se aje cili janë shkafir, me brejna shkafir edhe jashtë, mipu monafikat është problem të ata se nuk e tregojnë para shumicës muslimanve. Po kërë është përshimën në i fminja në i kush e tregojnë, ose para shok vetë vetë monafikat, tregojnë kufrin e tyra. Për ndryshe se kur ta kështë në treguje para muslimanve, pegamberi sallallaj se nuk i kështë leju me jetu e në Medine. Mi po gjithmonë kur ka ardhë në fakë i prej t'ju e ka ardhë nga një fëmin që i ka dëgjue, ose prej dikujt i qëli ka qenj një personë, s'ka mujt me qenj më ngritë dëshminja dherit ajo, që a i mu dënua, ose... E ka thonë në kufrin e tij para shokëve vetvetes të cilët nuk e kanë treguar pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam se fulani është munafik o shiafir nuk është musliman. Për atë nuk është ngrit dënimi kundëtire, jo se munafikat lejohet me jetuar mesin e muslimanëve. Munafikat ai gjen ai dënimin që ai gjen murteta që dalin prej fest, po problemi është se për me xuku kadhiu me një çështë patjetër do të më xejnë sepaku ditë shmjetor të cilët e kanë dëgjuar duke thonë kufrin, nëse nuk pendohet nga kufri, i hipot një afat ndoshta për të, të tre ditëve, ose më pak ose më shon, nëse nuk pendohet nuk thëhet Dhe kufri i ti të selin e kabo Dhe lot me vdekir Inna l-munafiqin Wa adhe Allah l-munafiqin Wa l-munafiqat Allah hu ka prëmtu munafiqa Dhe munafiqa dhe Wa l-kuffar Dhe kafirala Nara jahannem a khalidina Zorne jahnejmet Dhe tjan përgjithmon tiha Fiha Hi jahasbuhum Aja është mjaftim fërta Wa la anahum Allah Dhe Allah hu të malkuar Wa lahum athabun muqim Dhe ta kan dhenim Ta tmarshum Ose haqman rëz E shëhëm nga Korani dhe suneti i pëngamberi sallallahu a.s. Atomatikisht nga delë neve në shesh fjale asaj se sekte cile është ka qenjën mesin e muslimanëve maharat ndashtë të ka dhe sot, keraminjën. Këte në sekte, pre sekteve të këqiat të cilët kanë thonë se prej kushte o përbëj rukneve dhe besimit, rukën, shtyllë dhe besimit është, të atush këtë fjale në ilah e ilallah. Kjo është kushtë. Nose e thua s'e më ransi a kish sddqen zaimran tonë apo ski, a ke ikhlas apo ski. Do thot roknin e cila është kusht në apo thonë se kushti i fjalës la ilallah është ikhlasi e cila ka të bëjë me zaimran e njeriut. Ne shohim shumë njerëz të thon fjalën la ilallah, mirë po nuk e dim se zaimrani e tij a ka për Allahun subhanuhu te ala nga se këtu qëllimi i mshehet të zaimr. Ne këta nuk e dim. A është ke për Allahun të thon apo s'është të thon. Dhe nga jashtë na xhikojna si musliman dhe s'ai nuk e tregon veten si jo besimtar. Mirë po këta kan thon se nuk kush kusht kjo. Kto kan thon kush kush? Kush thos me thon la la ilallah. Me zaimër edhe mos me kan musliman ai, edhe mos me pas ihlasin, edhe mos me pas sidqin, edhe me vepra hiç mos me vepru asgjë, ti proposh musliman. Ki proposh kan thon musliman. Kjo është për sekteva dalla, për sekteva shtatruse të humbura, të cilat kanë dalë nga, nga udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se siç është kusht, fjala është kusht edhe zaimra, edhe do thon veprat me zaiman, ashtu edhe veprat me jimtiun. Si si kuptohet nga kjo? Se ata të cilët thojnë la ilaha illallah, në formë shakaje, ëh, në formë shakaje, ose në formë tallje, ose hijgara, s'ka mundësi me këtë fjalë. Apo në formë, a, a thon arti, dall artisti edhe, ajo është kjo, afirmim po as të prezantoni një film ose një, një dramë ose diçka dhe thotë la la la duke treguar për musliman ndonë gjarrjes ndonë tregën, akon muzim me këtë fjalë e me hinën, ka hinë islam, nëse s'ka çej musliman, jo s'ka musliman pa musliman, nga se është kush sidqi edhe ikhlasi e kikur e ka thonë, ka thonë formtalli ose duke emitudi kanë tjetër, nuk e ka pas për qëllim e Allahu subhanahu wa taala, ashtë ka pas për qëllim sidqin, andaj beitin kufrin e vërtet, të cenën ka tin mahara Si që një kuban dobi këtë fjallë Allah e lalla la, Të gjithë atyre të cilët pas kësaj fjallët Dojnë me mshefi interesat e veta Nëse është përqëllin me politike fjallë Allah e lalla la, Si u ban dobi atyre të cilët e thuin këtë fjallë Nënë thatë nëse me një vend musliman U dhejësat e tyra Nuk i veprojnë kushtët se lëk i korkan islami Për me qenë musliman Mi popse populata është muslimanë Ka përselim me e fërfitu e zemrat e muslimanëve Për mi fitu e njerëzit e dobet prej muslimanëve Njerëz i njeranta prej muslimanëve Për mi mshef interesat e ty në politike pasasajna E thot fjallën la ilaha illallah Kënë nuk i bënd dobin ditën e kiametit As që i bënd dobin këtë botë Në tëtaj, nuk ka mundësi me këtë fjallë me kënë lajle la la dhejëri sa nuk e ka me ikhlasë, dhejëri sa nuk e ka me sëdëkë. Nëzase pas këse fjallë e së këtë zënë mëslimoni me mëshevë, që dhimi me politikë o së ndaj që dhimi tjetër, për këndraze, dohet me kënë vetëm se që kratësia Allahut Subhanahu Vatana. Si që janë ata të cilët, prej sekularistët apo laikë, të cilët e thujnë këtë fjallën lajle dhej la la la, kurse kur ti flas koti flas tip diçka për dinën e Allahut subhanu ve teala ndonse mudohen njerëzit e do prej muslimanëve sidomos në botën arabe me i përfituar haptas e sulmon islamin nuk dëshiron nga asgjë nga sharia ti ligjet islame i lufton haptas mirëpo do me prezantuesi kur francez se ne doim dorën e dinët shariat nga pushteti edhe ne jemi muslimanë edhe ne them la ilaha illa allah dhe na besojm koran edhe na besojm sunnet edhe na bekojm besojm pejgamberin sallallahu aleyhi ve salam mirëpo ki dini i Allahut subhanu ve teala se ka zbrit dhe feja se ka zbrit pejgamberi ajë me cilën kaur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kjo është për shtëpia kur je me gruën tënde më pas ti dal të shash edhe të hysh në institut të shtetërore këto mos ka vënë kjo fjalë la ilaha illallah ka vënë mo ligji i allahut subhanahu wa taala i pejgamberis sallallahu alajhi wasallam më në fillim do të më nda pushtetin nga kjo fjalë Mi pëtë njëtë në konë, të në konë e thujnë këtë fjallën la e lëlla Dhe me këta më ndojnë mi përfitu zemrat e doptat muslimanve Apo njerëzit e një randë prej muslimanve Asë këtyres jo bëndë dobi këtë fjallën la e lëlla Për shak se e kanë prish komplet në partës këtë fjallën la e lëlla Pas i që ata kanë dashë në darjen e po shtetit nga fjallën la e lëlla e lëlla apo ata tizëllat janë zindiq, ka kemi thënë dashka e kemi përmend se zindiq është ai i cili tregon islamin me invent muslimanëve, kur dal me synë e kafirav tregon kjo kufrin, apo me invent muslimanëve p tregon kufrin, ku dal me një invent tjetër prap tregon musliman, ndonjëherë kafir, ndonjëherë musliman. Kjo votë është peshtte aj, domethënë nuk çndron në islam. Dalleve na vjen fjalë tani kohën se fulani, fulan veni tregu musliman, fulan veni ka thon fjalë se sellet qësin ga dini. Ven fulan veni kështu apo, këtij personi thuat zindiq. Fjala la ilahe illallah nuk i ban dobi. Fjala la ilahe illallah nuk i vën do vi. Do thot, kem është kushti, patencsë s'ka mundësi me kon njeriu besimtar, do thot sidqi dhe ihlasi. Sidh edhe ihlas, sidh thëm është e kundërta e gënjeshtrës, me çën njeriu besnik në këtë fjalë që ne ashtë e thon, apo i vërtet këtë fjalë që ne ashtë e thon, edhe me çën në këtë fjalë me ihlas, mu dëshirou pas kësaj kësia Allahu subhanahu wa taala asnjëherë tas tjetër pas kësaj fjalë. Prekushteve fjalas lailallah, as edhe intifa u shaki wa husulul yakin. Mos m'mbet dyshim në zejran e muslimanit. Mos m'dishun kët fjalën la ilaha illallah, m'u plotsu bindje me pas bindjen kët fjalë. Të selan e thon. Ngase shum prej njerëzve të cilët i kanë xhir më hard nga dini ka çën doshta dyshimi, dëselan ka ardhur pejgamberta. Ne thot, m'ardh ajo bindja në zejran e cila vjen kundështim me dyshimin. Mos m'lën vend për të me dyshuar, mos m'pas dyshim njeriu kët fjalë. Nëse e ka rrit kët grad e yakinit, që njeriu është musliman qi person është besimtar. Këti i von dobi fjala la ilahe illallah. Tatallahu wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi shakk mimma tad'unana. Kan thon mushrik. Allahu na shpjegon a flet për ata, ne bëjmë kufër, mohojmë në atë të cilën jeni për ata me të cilën i dërguojë. Wa inna la fi shakk mimma tad'unana. Ne imin dyshim natë të cilën ju pethani. Do të tashko që nuk kanë besuar, ka çën dyshimi. Do të thash këo është ka çën një ko, dyshimi nxirr nga feja. Të dëunën e elejhë më ripë dhe na kemi shumë dëshim në ata të cilën jopë pëthërni Kalët rusulohum, a fi ilahi shëkën fatiris samawati wal ardhë O thanë për nga mbarë të atyra A në Allahun keni dëshim kryusin e qigë dhe të tokës A ka vend për me dëshu në Allahun subhanu wa tala Qëllimja atyra, në shka kanë dëshua ta Nuk ka qenë qëllimja ta ta se në kanë dëshua në se Allahu existën ata kanë besues se Allahu subhanahu wa taala ekziston me popë pengambërt kur i kanë thirrse Allahu subhanahu wa taala ai takon çdo lloj adhurimi nuk adhurohet as kusht tjetërkush përveç Allahut dhe se Allahu me një shmëruni ibadet kjo ka çënë probleme të ta kanë thonë në këtë thirrje që po thirrni ju se nuk ka tjetër kush që bëhet ibadet përveç Allahut në shumë po dyshojnë në këtë dhe kë ka bocë ata me bokufr me don gajeja mos mekon prej muslimanë do të kan bokufr për shkak se kanë dyshuën thirrjen e pejgamberva Anda Allahu subhanahu wa ta'ala wama arsalna min rasulin illa nuhi ila'i anahu la ilaha illa ana fa'budun. Zakto tash, bon ta charts ashka ku nath ce kan dyshu ata ka cin çështja e adhurimit se Allahu thot ne nuk kemi dërgu ndeni pejgamber vetëm sa ti kemi shpall që ti u thot nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, andaj adhurana Allahun. Kjo ka cin dyshimi ata. Në këtë kanë dyshu ata. Siç ka thar Allahu subhanahu wa ta'ala I'budu Allaham malikum min ilahin ghayr. Dhe nga mbërçe Allah subhanahu wa taala e ka thutë popullit vet, populli i vet, u ka popullit vet i ka thon pejgamberi adhurana Allahun se nuk keni adhuruat tjeter për veçti. Në atë kohë ka qenë tirra dhe në këtë kanë dyshuar popujt të cilët kanë dalë për dinit. Nuk kanë pas mundësi me çein musliman, por shkak se kanë dyshuar këta, nuk kanë pas se kin bindjen në këta. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul. Ne gjetë popull që më thuhet dërguar dhe u ka thën atyre an i'budullaha wastanibut taqut. A dorana Allahu dhe largoheni nga ibadeti tjetër kujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Në da kur kanë dyshuon tevhid, kur ka hyr dyshimin këtë tevhid, atëse kanë adhuruon Allah në tevhid, janë shmërinë Allahun, atëse kanë tirë pejgambert. Automatikisht ka një dyshimin në Allahun subhanuhu teala, andaj Allahu ka thonë: "A fi llahi shakkun, u kanthum bi ghamar, a fi llahi shakkun fatir as-samawati wal ard?" Ne Allahun po dyshonin krijuesin e çdo tokos, ku me bedvam me dyshun ata. Do thotë, "Zukush i cili dyshon në tauhid Një shmëri në Allahu subhanu wa tala Apo një një send prej qështjeve të njohura Apo prej qështjeve të njohura të fejt Që njëhet e i diturit dhe taj i njëranti Njëhet, në më thonë qështje qështje e namazit Qështje e zeqatit, qështje e haqit Qështje e haqit, në më thonë këtë këtë qështje Qështje e të njohura në mesin e muslimonit Të diturit dhe të paditurit Kush Dyshon në një aspekt tjetër. Nëse dyshon ata kanë përgjigjurën Allahun subhanu ve teala, domethënë ka dal për dinën edhe ka përmieshu pejgamberin sallallahu alejhi dhe salam. Ka dyshuën thirrën e pejgamberit dhe ka dyshuën feja në Allahut subhanu ve teala. Thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam, "Eshhedu an la ilaha illa Allah." Fjala nuk ka adhuruar tjetër, dëshmoj se nuk ka adhuruar tjetër përveç Allahut. Wa anni rasulullah, dhe sa unë jam i dërguar i Allahut, la yalqa Allahu bihi ma'budun ghayru shakkin fehima nuk takon dikush prej rrobave të Allahut, Allahun me kët fjalë. Duke mos dyshuën kët fjalë, ila dakhulul jennah, vatemse në jennat. A e dini? Tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kët fjalën transmeton muslimi, ka shtyynë kusht tjetër që ka përmendur jashtë, bindja, mos dyshimi. Do të thotë se janë kusht i ihlasi dhe sidi, hyn edhe këta edhe bindja. Do thotë nuk bën dobi fjala la ilaha illa Allah nëse nuk ka bindje, nëse ka në ta dyshim kët fjalë, ai e thot nuk ka mundsi me qenë besimtar, nuk ka mësi me i ba dëbikja fjallë la ilahel Allah. Që do në të tëtë, se kusht e ta kanë Allahun subhana hua tala me këtë fjallë, në ditën e kiametit, me këtë dëshmi, se nuk ka të adhuru arti e të praveqë Allahot, dhe se Muhammedi sallallale, e se me shti dërguar i Allahot, mirë po ka dëshun këtë fjallë, nuk i ba në dëbikja në ditën e kiametit. Nëse ka pas bindje këtijon, nuk ka pas dyshim këtijon. Nëse ka pas dyshim, nuk i bën dobi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu, fabashshirhu bil janna." Kush dëshmon se nuk ka të dhëruar ti vetë për veç Allahut, i bindur në këtë, qe zejmra e tij e bindur në këtë, fabashshirhu bil janna. Athar për gëzojë me xhennat. I bindon në këtë, ka yaqīn zejmran e tij, për gëzojë me xhennat. Ndërsa yaqīni ajdituria e prer Yakinyes dituria prer apo njohja më e lart e dituris, domethan njohja grada më e lart e njohjes Allahut subhanahu wa taala. Që natë ke të bindur se Allahu subhanahu wa taala sti vetëm e sele meriton adhurimin e vetëm në emrat e tij, i vetëm në cilësitë e tij, i vetëm në veprat e tij. Nuk ka asnjë as në emra, as në cilësitë, as në adhurim. Natë ke person ve i bindur në këta, të të të, rëna, këtë me kushte të tjera nëse vërtet fjalën la ilahe illa Allah, ky person hyn në xhennet. Siç është prej kushteve të fjalës la ilahe illa Allah Vepra me këtë fjallë Dveprosh me këtë fjallën la e la la Qëfar dhe të tëtë këtë fjallën la e la e la la Tashtë të kur ta bojmë na këtë qartë këtë fjallën la e la e la la Se prej kushtëve të fjallës la e la e la la është dvepra Dëbonë të qartë ti se ketë hadithet të cilët Këvinë se njeri ju hënë gjennet me fjallën la e la la Kanë përqëllim njerëzit të cilët kanë thonë la e la e la la Dhe kanë vepru ve ndërisa s'ka pas mundësi me Hin xhanat do thot duke i kuptuar kushtat e fjalës së Allah na bota të, të fjallës, -la, qartë se ato të cilat ju thojnë njerëzve ti këtë njerëzit i përgëzojnë thujelain Allah se tash ti e ke garantuar xhenetin heç kush mos puno mos fal namaz mos jap zeqat mos xhiro ramazan mos e bën hoxhën mos bëj xihad mos bëj ba kurxo bani gjithat këto çështja pa çës problem derisa -la, e ka thonë ti këtë fjalën la ilaha illallah ti vetëm se ke garantuar xhenetin janë gënjeshtor dhe vetëm e rrein popullatën dhe njerëzit se kjo nuk i bën dobbi kjo fjalë la ilaha illallah derisa njeriu nuk vepron me fjalën la ilaha illallah veprat minimale të cilat dëshmojnë për këtë fjalë sa fortë i ka plotsu kushtet e kësaj fjale. Nga sa Allah subhanahu wa taala that: "Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlishin." Nuk janë urdhëruar tjetër dhe nuk kanë ardhur pejgamber për tjetërsen vetëm se mi u blogun njerëzit, mi urdhëruan mos me adhuruet ja tër kan përveç Allahut subhanahu wa taala. Vetëm se me bëj ibadat Allahun subhanahu wa taala. E pastaj dalin njerëz dhe i thojnë njerëzve se ju edhe hiç mos bëvoj ibadet, si thuni la ilaha illallah, ju mos e keni gar lehni në xhennet, e keni të garantuaru xhenetin. Kja është ketë në kondrështë dhe me këta që ka thonë Allah subhanu wa tala Ma dhe ketë për nga më bërti ka quk për këtë fjalë Dhe në obligu vema umiru illa li abdullahe mukhlisin Nuk janë urdhru njerëzit për tjetërsen vetëm se me bo ibadet Allahun me i khlas Dukë e mos ja kushtu ibadetin tjetërkujt përveç Allahot subhanu wa tala Mukhlisin e le huddin Dukë ja kushtu edhe ti fejn me i khlas هنا فاتباصر نشيركو ويقيم الصلاة أتفال النماز ويؤتو الزكاة ذات أعب الزكاة وذلك الدين القيمة ذا كأشتفية الأرض كأشتفية أباصر Si thot Allah subhanahu wa taala, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam kriju gjint edhe njerzët vetëm se më bë ibadet. Është kriju njeriu për më bë ibadet Allahun subhanahu wa taala. E pastaj thuhet se njeriu pa ibadet hin jannet, kur mos më mos taban ibadet Allahun subhanahu wa taala. Edan fonde ka të garanton xhenetin vetëm pse ka thon fjalën la ilaha illa Allah. Kjo është gënjeshtra më e madhe e cila ju bënhat këtë dinë. Ço don thot se ai i cili e prish kët kusht, ai i cili thot se nuk kosh prej kushtet fjalës la ilaha illa Allah ibadeti për me qen musliman ai e ka prish at shpirtin e kësaj fjale e ka prish at parcen e kësaj fjale e ka prish at esencën e këtij dinjit për të cëlen ka ardhur nga sa Allah subhanahu wa taala po thotë wa ma umiru illa liabudullah hune nukjan nukjan obligon njerëz vetëm se për me adhuru allahun muhlisin pa ibashirqati do që ajo ja kushtoj vetëm allahut ibadeten dhe nuk i kam kriju gjithë njerëzit vetëm se për me bë ibadet e pas sa ai i cila e prish këtë qoftë ndonta ja ka prish at esencën për të cëlen ka ardhur këtij dinj Allah thot: "Wama arsalna min qablika min rasulin, na Muhammad nukemi dërguar pejgamber para teje, nuk ka pas pejgamber dërguar tjetër si kemi dërguar para teje, illa nuhi ileyhi. Vetëm se i kemi shpall atij se la ilaha illa ana fa'budun. Sen nuk ka tadhuruar tjetër përveç meje, adhuroni mua. Vetëm sa nuk ka tadhuruar tjetër përveç meje, adhuroni mua." Don thot Urdh, imperativ që janë dërguar pejgamberët mi treguan njerëzve se janë të obliguar të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala dhe vetëm atij mi ia kushtojnë ibadeten dhe se për këtë janë krijuar. S'ka mundësi me hak këtë kusht për fjalën la ilaha illa Allah. Siç thot, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula", do të thotë ummat në çdo popull kemi dërguar pejgamber, "Ani'budullaha", që ju thot popujve, që të popujt vetë adhurojnë Allahun dhe, dhe të shpëtojnë nga taguti, dhe largoheni nga taguti. Në këtë ajete, nëvojë nei në vet çart. Se pengambart janë dërgu për që këtë qëllim Pengambart janë dërgu për që këtë qëllim Nëse jahekim këtë kusht kësë kësaj fjallë E kemi prish atë qëllimin për të cilin kanë ardhë pengambart Dhe kemi thonë njerëzve Se Ardhja pengambarve, apo thonja pengambarve Këtë fjallë që e kanë kushëzu për me hina në gjennet A shë fjallë e kotë Ordhra në dinë nga që apo e të atregojmë shumë i letashtë Thuni lajle Allah në herë në jetën jetën e juë Edhe e këni të garantumë në gjennetën Kja në kushëthirja pengambarve Asë që është dini pengambarve Siçka ardhja fjallën e ribë i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Persiana, tas e koha komandonte të Rustemit, i cili e pyet se për çka keni armën e luftoni neve në Persi, çka keni ju? Ju shokët e pejgamberit, çka keni ç'keni armën e luftuave këtu? Çka është ajo e cila ju ga i cilje ka dërguar? Ky sahabi i cili e ka kuptuar të vërtetën e kësaj feje dhe ka kuptuar esencën e kësaj feje dhe ka kuptuar qëllimin e pejgamberit dhe ka kuptuar qëllimin e muslimanëve se çfarë roli kanë, u ka thonë Ika thonë rësimet La qad ibta'a than Allahu li nukhrijja al l'ibad Allahu subhanahu wa ta'ala naka dërgu, naka s'gjidh neve si ummet Li nukhrijja l'ibad Për min zirë robrit, min ibadet il'ibad Min zirë njerëzit Nga ibadetin, nga rubrija që yobohat njerëzve Ibadetin që abojn njerëzve Ila ibadeti robbi l'ibad Qët dalin dhat abojn ibadet vettëm zotin e njerëzva Muz bojn ibadet tjetërkan Wa min jowri l'adjani ila adli l'islam kemi ard me nzir njerzet nga zullumi i feve tira drejtësinë e islamit w men sjn edunya ila siat edunya wala ahira ze men zir nga gushtsia nga burgi isai bote njersin e isai bote oda ahirit siqar hadithe ne sahih buhari buhari nga muad ibn jabelat kunt radifa an nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin kamthin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hipur nga mar pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fa qali li ze muad ya muad تدري ما حق الله على العباد ادينت فر حقي, حقي كان الله سبحانه وتعالى تنيرزت تشفر حقك شقرقان الله وغا ربرت اوبت دا تشفر حقك تشار اوبليغيمي كان ربرت الله عند الله وما حق العباد على الله ذا تشفر حقك كان نيرزت ان الله سبحانه تش دوت مياضون الله ربرت دات قلت الله ورسوله عالم ايثاش الله و داي دغوري ايتي ادين مسميري قال تابين غامبيلي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد حق الله تشكركن بري روبردات روبردات اش ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تعضرون الله سبحانه وتعالى ذا مستيبون شركات العباده فتم الله مثلا تكت اخلاص نيباديت نيبادات مستيبون تتركو دي عبادات برات الله سبحانه اذا عبادات انت ياكستوين فتمان وحق العباد على الله ذا هوكن شيكركن هوكن شيق الله دا روبردات Ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'an. Masdar an ataa ithili nuk ka bashirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Esheri nuk ka bashirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Qul tu ya rasul Allah, thas oy dërguari Allahu. Athala ubashirun nas an atii la imroi njer, ati pergjoj njerzit per kët flecim. Se kush e bën ibadete Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i bën shirk ni badet, dhe se kjo është hak i njeriu ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe se me këtë do të hyjnë në xhennet dhe se hak i Allahut dhe hak i njeriu ndaj Allahut subhanahu wa taala. As ai tahtën xhennet nëse ai nuk i bën shirk, Allahut tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tubashiruhum fayatkalu. Mos ila për gazao, mos ila imram me këtë, se njerëzit mbështeten në këtë e pastaj i lën veprat, nuk veprojnë e loin veprat, m'ati përsa te uhidi, jo esencën e veprave, po nuk veprojnë vepra të tjera, mendojnë e loin veprat dhe dëshirojnë të fik janet mes mekat. Do thot, hakki Allahu subhanahu wa taala, që kërkon nga robërit e tij, ash ta'dhuroin Allahun, nga jasht me xhimtyrët e tyra, me fjalët e tyra dhe me veprat e tyra të zejmras, dhe mos t'i bojnë shirk Allahut me xhimtyrët e tyra, as me fjalët e tyra, as me zejmrën e tyra. Dhe kjo është qëllimi i fjalës la ilaha illa Allah, të cilin asharan Hadithi qitri Anas ibn Malikit dhe Mu'adit radiyallahu anhu iti lithat se pëngambele sallallahu mu'adit ya mu'ad ma min ahadin yashhad an la ilaha illa Allah wa anna muhammad rasoolu Allah wa anna muhammad rasoolu Allah Nuk ka dikush i si cili dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut sidqan min qalbihi, ma sidqan gazay imraati, e vertet besnik nga gazay imraati, ila haramahu Allahu ala nar wa tamsa Allahu ya ban haram ziyarati, qali ya rasulullah, afa la akhbiru an-nas fa yastabshiru, amat al-amrin njerzit kan siharist per gazime per te, qale idhan yatakilu, thonë ja se nase al-amran do të mbështeten këtij. Shihni kë hadith i por, kë hadith i dit, plet vetëm për sidqan zaymara Hadithi, më herëshëm shkëtë, e përmendëm, është kushëzuhët i badeti, e qarë, në komënsi në me kuptu fjë këtë hadithet e pingambejri sallallalli vësallem, vetëm se pasit i bashkojmë. Hadithi i parë e shpjegon këtë hadith, se fjallë ala ila ila allah, nëse thuët me sëdgë, atëherë pa tjetër kam e pasi badetë. Së këmënësi njëni me përëtëndu se ka thonë fjallën me sëdëkë, me i sëdëkë, me i khlasë e ka thonë këtë fjallë, pas taj kërës i ban i badetë allahu subhanu wa ta'la. Aja është gënjështarë, aja është rënçakë. Së këmënësi, aja qëri se ban i badetë allahu subhanu wa ta'la, këti i mund gënë sëdëkë, këti i mund gënë i khlasë, këti i mund gënë i khlasë, këti i ba shirkë allahu subhanu wa ta'la. Se kush për me kuptuar kët hadithën e pejgamberit se më thon me zemër me sidhq, do të më kuptua ditën tjeter të Moadhit, i cili thot se haki Allahut është që kërkon për robërt vetvetë ose që ata më bëj ibadet Allahun subhanuhu teala. Ata do të çorsë vetëm fjalë la ilaha il pa ibadet nuk vën dobi. Në ato fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush thot kët fjalmë me sidhq, e vërtetën kët fjalë besnik ndaj kësaj fjale me zemrën e tij, e thot vetëm se Allah ja ban haram zjarrin Shpjegohet me hadithën tjetër të Muadhit që hoqja e Allahut që kërkon nga robërit e tij është ibadeti për me hyrje në xhennet. Hoqja e Allahut që kërkon për robët e tij është ibadeti me të cëlin hen njeriu në xhennet. Dhe mos ma'dhruqje të të kan për veçanë Allah. Dhe çdo dy hadithet janë fjalë të tela të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i tha Muadhi ibn Jabal. Hadithi i parë edhe hadithi i dyt. Hadithën e parë transmeton vetë Muadhi, hadithën e dyt Anas ibn Malik. Në thotë, që të di hadithet, kur t'i bashkojmë, e marrën veshë qëllimin e pengamberit sërlë Allah a.s. të cilën e ka pasë, kurja ka të dhejtu këtë parosi Muad ibn Gjëbim. Siçka ardhë hadithi tjetër, ma min a hadin jeshët an la e la la, në thotë, se fjalla la e la la, hadithet e nesibun maliket, veç me e thonë si fjallë, nuk ka përqëllim vetëm tekstin, nuk ka përqëllim vetëm shqiptimin, Po ka përqëllim se këtë fjale thë, edhe a plëtson kushtin e kësaj fjale ashtë vepra me këtë fjale, ajo është i badeti, nëse e plëtson për këtë kusht, a i njeri hëngjënët. E zilë thëtë këtë fjale, lajlela, edhe a plëtson kushtin kësaj fjale, përveç sëtëkin që e përmenë, e i klasin e diturin e dhe tjera, a është edhe vepra, ajo është i badeti, nësi ju plëtsohet kësaj fjale se e la kjo kusht, a i për ditën si si e kiametit hendenat. Lakë fjalë e ibandopi. Se sikur të ishte kon kjo fjala la ilaha illallah. Sikur mos ti shkosh ku ibadet. Sikur mos ti shkërkuh vepër pas kësaj fjalës la ilaha illallah. Siç pretendojn disa se kjo fjalë nuk kurkon vepër, nëse thuhet kaç njeriu mund të takon musliman. Edhe Abu Jahli e kishte thonë, edhe Bulehebi e kishte thonë, edhe Busufiani, të gjithë tek kishin thonë fillim. Mi po ata kanë kuptuar këtë fjalën la ilaha illallah si çfarë të thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Kanë dhonë vejtë në tyre dhe pasurinë në tyre për me luftu këtë fjallën la e fjallë, la e la Allah Se fjallën la e la Allah ka qenë kondorshtem me gjithë atatë të selanë të kanë besua Ata e kanë ditë se si të tojnë la e la e la Allah dohet mu thi këtë putat Dhe, ibadet, dhe të bëndë të ibadet vetëm Allahu subhanu wa ta'ala dhe musmi bëshirë këti Andaj nuk e kanë thonë këtë fjallën la e la e la Allah Se si kërës të ishtë të konë, vetëm tekst, edhe ata e këshin të tonë, dhe ishin konë musliman, dhe të një të një të në kohë, të këshin më të putë të atyre, ose kështë i këshin bohe që i ba deta Allah, të kësh kërku kërgjon, në më thonë shumë letësh me thonë fjallën, laj, laj, laj, laj, la. po pengambejri ka kërku më atej përse kjo për e tjyra, andaj, kanë ditë ata se të tonë, laj, laj, laj, laj, siç e kanë ditë se kur thuhet la ilaha illallah gjithë ato njerëz se të cilët adurohen përveç Allahut subhanu ve te ga do të më shëndrua do të më kanë njerëz më bën barabart i pasur i dhe i varf më janë njëjtë para Allahut subhan. Që të dy do të më bëj ibadet Allahun subhanu ve te alla jo i doptit pasurin as ai i cili është i thjeshtë çevëtarin për e kanë ditë se kur thuhet kjo fjala la ilallah që të dyt që të dy do të më ard në një saf në xhami më bëj ibadet Allahun subhanu ve te alla dhe ibadet vetëm Allahut askuj tjetër. Do thot prishja e gjithëta ndarjeve mes njerëzve e kanë ditë se kjo kërkon, kjo fjalë e kërkon këtë, andaj nuk e kanë thonë. Madje kanë ofruar pengaverit sallallahu alaihi wasallam të gjithçka njeriu mund të më paramendoj. Preksa i bote, i kanë ofruar sundim, i kanë ofruar pasuri, i kanë ofruar vajzën më të bukur të Mekës. Ordror, në le rahat mos e të mos na thën këtë lan la pengaverit sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë pranuar këtë vetëm pasi ta thoin këtë fjalën la ilaha illa allah me gjithë kushtet të cilat i kërkon kjo fjalë me prishjen e gjitha putalla, me prishjen e gjitha traditave të, të cilat janë xahilietet që vinin kundër me kronë sonetet, dhe se më, më adhurou vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe vetëm se ligji i Tij më udhëzou. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u jdeteu me luan vendën e tij me dhan pasurinë e tij bashkë me shokët e tij dhe veten e tyre, shokët e tij më dhan për me ngritje fjalën la ilaha illa allah, më ndihmuën këtë fjalën la ilaha illa allah për moralizuar këtë fjalë dhe kushtet e kësaj fjale. Përndryshe, sikur ti shkon ke fjalë ala ala vetëm tekst, më than me, me gojë dhe me kaç njeriu më kon besimtar, ti nuk do të kishte ndodhur asnjë luftë mesën e muslimanëve dhe mosrikëve të Mekkas, ekcion thonë ata fjalën la ilahe illallah, edhe nga vepra ishin liru, s'kish pas nevojë veprës, s'kish pas nevojë me bëj ibadet Allah subhanahu wa taala, edhe kaç ishin konje hec kur musliman, më po ata e kanë kuptuar kan që çështa ndaj kanë ndodhur gjitha këto luftë edhe vazhdon mes muslimanëve dhe jo musliman. Për çështeva që do ta kuptojmë Etjëhën në sentsën e fjalës la ilaha illa allah. Etjë tham se është veprë. Për kushteve fjalës së saj është veprë. Atëherë parahtrohet, çila vepër? Çila vepër është ajo pa të cilën s'ka mundësi të moralizoj fjalën la ilaha illa allah dhe se nuk i bën dobi njeriu të fjalën la ilaha illa allah. Përgjigjja është se nuk është i saktë. Imani i njeriu. S'ka mundësi me kon njeriu besimtar vetëm se pasi të fal namazin. Pas i ta ban ibadet Allahun subhanu wa ta'la Aj i cilin nuk e ban ibadet Allahun subhanu wa ta'la E ka prish kushtin e kësaj fjale Ska mund si me kanë musliman La ilahilallah nuk i ban dobi ati njëriju I cilin nuk fal namaz Nuk i ban dobi ati që nuk fal namaz Nuk i ban dobi fjale la ilahilallah Ska mund si me kanë fjale la ilahilallah Tekst pa ibadet Sa e njëri cilin e tatë nuk ka të adhuruart jetë përveç Allahut Aj është gënjështar dhe i sa nuk e ban ibadet Allahun subhanu wa Sai thot nuk ka ta adhurom tjetër përveç Allahut, pastaj hic si bani badet Allahut, kjo është gënjeshtor. Ti po thu vetëm Allahu adurohet, pastaj hic po adurohen? Kjo është gënjeshtor. Ka fjalë kur kanë veper, ajësh namazi, ai aj, i cili nuk fal namaz, nuk është musliman. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarku as-salah." Mes njeriu dhe shirku dhe kufrit është namazi. Nëse e lën namazin, del prej dinit. Fejrë të tëra këha, fekat kafarë Nëse elën, ka dalë prej fejsë Nëse elën, ka dalë prej fejsë Nëse elën, ka dalë prej fejsë Disa, këtë hadithë thonë Apo shpjegimin hadithëve të cilët i keqë interpretojnë Thonë sa i qili mohon dhe lë prejdinit A i qili mohon dhe lë prejdinit Ne i thojme, a i qili falët dhe mohon dhe lë prejdinit E këni qartë? Dhe kjo ka qeni ditur të sahabët Sa i qili falët Edhe mohon namazin Ska mund si bekon musliman Gjithë ditën mu falë Kjo ka qenje njërë të sahabët sajë cili mohon Dishka prej këtidinit del prej fejes Pengamberi sallallahu aleyho sellem Ka dash mi asë qauru ative Se edhe me lan namazin del prej fejes Prishet kushti i fjallës të e lëlla Del prej fejes Nëtët kushti i fjallës të e lëlla Ashtë i badeti Nëse e len del prej dinit Ska mund si i fjallës të e lëlla Për i badet qom usimu konfiala ala allah an rigo pa ibadat asan riva teter faida tara ka ha faqad ashraq nas alam kabu shirk neryum andaj thein disa se na po them la ilallah nuk i bëjm shirka allah subhanahu wa taala ne namazit qe ka shirki lonia namazit, të shirki. namazit, të po namazit na fjallat e shirki lonia namazit e skufrit gjat ditën latatson sep pa kufur lonia namazit kur kupton kta çeshtet se fuzhat e fjalas ala allah prej kushteve fjalas ala allah ibadeti ather ati i bënte çar Sa nëse nuk e bën ibadetin, i ka bë shirk Allahun subhanuhue ve taala. Nëse nuk e bën ibadetin, i ka bë kufër Allah, ka bë kufërn Allahun subhanuhue ve taala. Siç kanë ardhur këto haditha, kur ka thonë kufrin pejgamberi sasallamu aleyhi ve sellem ose shirkun e ka përmendën këto hadithe, ka ardhur në trajtinë e shquar. Do thonë trajtinë e shquar, sukum i thon dikujt, mos e bën çka të vepër se del pri fejas. E këto ka ardhur në kufri apo nuk ka ardhur me kuptimin kufër, po ka ardhur me atë kufri. Në më thonë, pingambejri sallallare, është ju folë sahabëve, se kush e len, a, me fjallë tona, nëse dhe një me kuptu ma qartë, nëse dhe len një namazin, dhe len një për bëni kufrin të cilin, unë pëju, këthem ju e keni kujdej së për ti. Nëse e len një namazin, keni me dalë prej fejes dhe keni më bëhë kja fira, që shto e ka kuptimin. Se Ka'rn ndrajtën e shuar, do thot, asht ju fol pejgamberit sallallahu alajhih për një kufër i cili është i njohur te sahabët. E kufri që është i njohur te sahabët ata janë, është kufri jo muslimanë, i cili çet për dinën dhe për të cilën ka ardhur pejgambert me mohua dhe me nxirr njerëzit prej tek kufrit. Do thot, asht ju fol për kufrin të cilen është i njohur te sahabët. Pse Ka'rnd ndrajtën e shuar. Inshallah mos me gjat, më shum kemi edhe disa çështje tjera, mesele të se kur dhe çysh vepra mu në nxirr njeriu nga feja. Lonia e veprës, që mos më zgjat më shumë inshallah derse ne ardhshëm e, e vazhdojmë, nota tash që kemi përmend vetëm një vepër, ajo është lën, do të thoni i pateti është kosht. Para stroh të pyetja që së shkoje jon, se sa so namazë do të lënë njeriu për me dal prej fejes? Ka polemik mes ulëmave. Disa kanë thonë nëse lëni namaz, del prej fejes. Disa kanë thonë se i lë dy namazë, disa kanë thonë tre, disa kanë thonë pesë. Mëran si ja etj, lë namazën دل پردينيت الله سبحانه و تعالی سكو موسي مكن مسلمان اذا مسلم فن نماز ايتسي لس فا نماز دل پرفس و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليه